Eh, ja, det var jag klar. <laughs> Ida, Johan, Johan, Ida. Kanske behöver din hjälp här lite grann, här, känner jag. Jag skulle dra ett skämt här, om, här för inte så länge sedan för frun. Och skämt som måste förklara sig inte nöden vis då <laughs> jättebra. Nej, det inte så bra. Nej. Och grejen är att det här är ett sådant här gammalt skämt som cirkulerade rätt mycket på skolgårdarna då när jag gick i låg- och mellanstadiet. Mm. Det som är är att man berättar en historia samtidigt som man ritar på ett papper vad som händer. Aha. Känner du igen ja, ja. detta? Ja, jo. ja jag mm. känner igen en, en story om en katt bland annat. Okej, okay, ja. ja. Det här är en annan story. Mm. När du har berättat färdigt historien som inte egentligen alls handlar om, om det som teckningen sen visar. Eh, det Ja... Det ska sluta ge er en ekivok-täckning. En I, I det här fallet så är det två personer som, som liksom... Det, det blir som en teckning mellan två personer och sex liksom. Mm. Eh, på ett ganska så, ja... Löjligt sätt. Men i alla den här fan... storyn fick inte jag höra när jag växte upp. Jag fick höra den där tanten som skulle hämta vatten och ramla i diket. Så blev det en bild på en katt. Aha, okay, ja, okej. Ja, det var lite oskyldigare. Ja, det, här det, var lite... Är, det här är en sån här... Eh... Eh, bild kan man väl ja. säga då, så här klassiskt eh, porrfilmsestetik där man filmar helt enkelt från ingenärställningen eh, mm. mellan benen nära hur penis entrar vaginan helt enkelt mm. Mm mycket enkelt. Men det roliga är att jag börjar, alltså, jag tänker så här: jag kan den här storyn som ett rinnande vatten. Yeah. Och jag vet exakt, jag ska rita. Det tråkiga är att när jag har berättat storyn färdigt. <laughs> ja. Så är det liksom, frun bara tittar på pappret och titta på mig liksom och, vad är det här för <laughs> skit? Det här liknar ju ingenting. <laughs> och då har jag precis berättat någon så här halvobskyr story och det inser jag också, jag kan ju inte storyn ordentligt det är så här två jägare som ska ta ihjäl två stycken måsar men så ja, just det. Ja. Eller hur? Ja, ja, ja. Så att det slutar med att jag rätt och slett bara ritar en teckning på två människor Som knullar. <skratt> <skratt> och, jag kan, och jag kan säga så här att blicken eh, jag får från fruen vid detta tillfälle, det är typ så här level 9000 av I did not sign up for this shit. <skratt> Du känner igen den här historien i, ja. i alla fall. Ja, det gör jag. Jag gör det. Men jag minns, den, jag minns den absolut inte mer än att man ritade måsar. Var det inte måsar? Ja, det är två och, stycken och två måsar. måsar. Och det ja. var liksom rumporna va? Ja, precis. Det, det blir rumporna med, med, inklusive då skärthål. Aha. För själva kroppen på, på... För vingarna blir ju liksom som <laughs> själva <skinkorna, laughs> som blir liksom själva kroppen på måsen blir skärthålet. Ja. Blir gevärspipan själva penis? Mm, ja, ja, det kan, det, kanske det är. ja, det kanske det är det kanske är så det är att de försöker skjuta varandra för jag har alltid <skratt> tänkt att de står ute vid måsvingarna och skjuter <skratt> nej, nej, nej, för de skjuter väl och liksom skotten är det som blir benen så här, va? ja, precis ja, det de, de, de är en som missar hela tiden den ena, de missar varje gång och så, så de skjuter fyra skott så den här historien ska vara klar på fyra, fyra sträck och det är det ju inte så det är något led jag missar. Ja, det låter som det. Det viktigaste är bara att du fick en bild på folk som knullar. Känner jag? Skit om de där jävla måsarna. Det är du efter. <skratt> När du pratar om, eh, om ett par som knullar. Uh -huh. Så kommer jag att tänka på eh, en, en person som jag har tänkt på ganska mycket de senaste dagarna. Just för att den personen gör så att jag kan... Fnissa till lite grann. Mm -hmm. Personen, ett citat ramlade över mig, för övrigt, vilket gjorde att jag började tänka på honom. Citatet är, jag kunde ha gjort allt tusen gånger bättre, men nu gjorde jag inte det. Kan du se vem det är? O oj. <laughs> ja, det, det känns som att det, det är applicerbart på så många Ja, jag tycker ty dock att det är ett väldigt bra citat ja. <kör> eh, Han har ju skrivit en, en låt Som du och jag brukar sjunga på ibland Aha, Som har okay. att göra med en grön termos Ah, ja, ja Då Som är, är ju... köpt i en affär nere i Målilla Okej, okay. ja, mm. vad härligt Ja, precis Det är alltså det är. Eddie Medusa, Eller mm. Errol, Errol Eller, kul vad många äldre var det här <laughs> ah, Säger jag... det här snabbt Errol Leonard Nordstedt Just. Erol, -el -el -el -el. Mm. Jobbigt för japaner att säga erol. Ja, precis. <skratt> ja. <skratt> han har ju varit ganska välkänd med sitt grova språk och sexuellt anspelande texter och liknande. Och det, det måste jag väl säga är inte så himla intressant för mig på det sättet. Konstigt nog. Jag tycker inte att han har varit så himla ja, intressant rent musikaliskt kanske. Men det är en intressant person. Ja, det tycker jag. Tycker jag. Han dog ju 2002- Mm. Och när jag har läst på lite grann Han har alltså skrivit över 900 visor mm. Och släppt typ 90 Album och kassetter Det är helt insane Han hade ju en egen studio Studio Ronka jag menar, Det är helt fantastiskt Att ha ja. en egen studio Som heter Studio Ronka men för att knyta an lite grann ja. Ännu mer mm. Den här låten som heter Vad den grön så får du en ny Så sjunger ju han om Hakan Hakan som äger affären Nere i Målilla Ja <skratt> Och då det är, så så det är, så det är Så jättekonstigt <skratt> För övrigt den här strofen Termosen var grön Som sommarens gräs Det var så poetiskt så han började Gråta <skratt> Ja. ja. Hakan. Mm. Ja. Hakan. Hakan. hakan känns som en fantastisk karaktär. Ja. Någon borde, någon borde cosplaya honom. Ja. <laughs> Han, han har alltså en handelsbod i Målilla i Småland. Han ja. har mest gröna termoser. För att det är det han har garanti på. Gröna saker alltså. Ja, precis. <laughs> ja, men det är lite roligt för att eh, Herr Errol mm. Medusa har ju gjort en hel drös med andra karaktärer. Mm. Bland annat. Eh, åh. Det, det är så här som man knappt, jag kommer inte ihåg, men smällfete Sigge, kommer du kanske ihåg, har varit med i någon. Efraim Barkbit, finns det någon som heter? <laughs> ja, så finns det så här vanliga, så här, som Torsten Bengtsson. <laughs> japp, Han japp. som får stryk precis innan de börjar <laughs> supa på allvar. <laughs> men Och det ser inte PK, men ändå så jävla roligt. Ja. Uh, ja. Mm. ja Och ett annat, alternativ det är att bara så här, börja Lundin. Just han bor det. på en gård någonstans ute på Vishan i Västergötland. Visst är det han som har en epa som går så oerhört snabbt? <här> ja, ja, men Han är världens bästa chaufför. Och bor med sin bror Sven Lundin. Alltså det är helt fantastiskt. <här> Börje och Sven. Börj och Sven. <här> <här> <Fär>. <här> <här> Nej men... det. Är... Otroligt, det var ju onekligen en otroligt kreativ man mm. <coughs> Väldigt eh, sågad, rent musikaliskt, kritiserad Sen efter att han dog så var det jättemånga som hyllade honom som, som, som en eh, liksom härlig mustig poet och mm. du vet man börjar liksom ta in honom lite. Missförstådda geniet. Ja, precis. Mm. Och, ja, det är lite synd sånt där. Jag, mm. En av mina favoritlåtar är eh, jag tror den heter Jag är flintis. Mm. Om, om <laughs> en kille som helt enkelt går och blir flintskallig på äldre <laughs> dagar. Och eh, hur han tycker att omgivningen ska skita i det. Och det är ju helt plötsligt väldigt bra men det är ju bara så väldigt roligt när han sjunger den för att han mm. sjunger med sådana här, sådana brösttoner. Jag är flintis! Jag är flintis! Men det ska ni skida i! Oh, oh, det är säkert kul. det låter bra. Det oh. är sinneskul. Sinneskul! Sinneskul är mm. det! Sinneskul! sinneskul. sinneskul. <tryck> sinneskul, sinneskul. Fan, vad roligt! <tryck> Självklart! Ja, men han var lite som du, lite så multi-instrumentalist. Det, det tycker jag du också är. <laughs> alltså, ah, här, men, ja. <laughs> fast ni, ni kanske tangerar lite olika instrument. Jag vet inte, där var det så här elbas och saxofon och dragspel och sånt där. <laughs> jag har provat blåsinstrument, men jag har inte jag har aldrig lyckats få, få ton i, i, i något sånt. Uh, inte Nej. ens, ja jo, blockflöjt. Möjligen, men ja, det blev man väl inte. tvingad att spela i skolan. Precis. jävla uh. Ett rör för ett <laughs> ja. <laughs> det var väl liksom, Jag hade ju inte ens någon i trä. Brorsan och sådant, de hade ju sådana i trä. Mm -hmm. Jag hade ju en jävla plastflöjt. Det är ja. helt värlöst. Ja. ja, dåligt. Mycket Nej. dåligt. Det slog vad om att Edemedusa inte hade någon jävla plastflöjt. Apropå när vi ändå är inne på det här lite porriga och sådana där grejer mm. och rita teckningar. Jag vet mm. inte riktigt om du känner till en eminenta filmen Hentai Kamen Forbidden Hero från 2013. Eh, eh, eh, jo, <laughs> det gör du. Alltså, jag, är jag gräver är min. Jag, jag känner mm. väl igen dig i alla fall. Ja. Eh, hur som helst, jag, jag ska ta det här från början. Jag mm. tillhör faktiskt en av de människor som inte riktigt fastnade för The Dark Knight Rises från 2012, den här Batman-filmen. Den var ju sop. Oändligt lång, den tog aldrig slut och i alla fall. Filmen hade många problem, varav ett var superskurken ja. du kan ju lätt kalla mig obildad och det kommer säkert många att säga men jag känner faktiskt inte till skurken Bane överhuvudtaget innan Dark Knight Rises kom nej inte jag heller och det kanske ska vara på det här viset och så vidare men han har trosor på huvudet men. Och året efter Dark Knight Rises kom, mm. så eh, släpptes på biograferna, så kom Hentai Kamen ut. <laughs> ja. Och jag vet inte, jag ska skicka bilder på, så ska du få se här. Ska du Nu skickar jag först en bild på Hentai Kamen, mm. och så skickar jag på Bane. Och Hentai Kamen då, kan man ju säga, då, han är ju alltså en superhjälte <laughs> med... Trosor på huvudet. Han får ja, alltså sin superkraft genom att dra på sig tjejers trosor på huvudet. Mm. Så mitt problem med Dark Knight Rises är att jag alltid så alltså, jag kan inte låta bli Och faktiskt nästan vråla mig blå i ansiktet Varje gång jag ser Bane Han har ju trosor på huvudet Ja det är klart han har Jag är lite elaka trosor Men definitivt trosor på huvudet Jag kan inte heller ta honom på allvar Det är helt det, Hur fan tänkte de om du, om du fokuserar fel Och gör honom blurrig Så att säga Ta ja. det glasögon Då ser det ju ut som att han har Såna här kråstrosor på huvudet Ja ja ja Det är så här direkt Han har ju snott dem från Nicole Kidman Från Moulin Rouge Eller någonting sånt där Ja, det är liksom, ja. Då tycker jag att det borde gå och in istället som, som i hentai kamen och verkligen ta på sig ett par sådana här randiga sporttrosor på sig mm. ja. istället. Som man otroligt hårt <skratt> inhalerar all <skratt> dotter från. För det är därför <skratt> <jag> <skratt> Hentai då. <skratt> <skratt> Nicole Kidman <skratt> Jag rekommenderar faktiskt hentai kammen Den är onödigt underhållande Den är så bizarr På alla tänkbara vis Den är fullkomligt uselt På alla tänkbara vis Men det är ju, det är, de grejerna som händer är så sjuka att, äh, jag, jag, det, är, det är sällan jag sitter och tittar på någonting själv Och skrattar ljudligt vet det här. <skratt> Så och det gjorde jag till en tack Ida. Ja? Jag tror att det har blivit dags för oh, veckans, veckans tjusa. Och nu minns jag aldrig vem det var som körde sist. Så att... Nej, inte jag heller. Men jag kan göra lite som du har gjort någon gång ibland. mm -hmm. Du har nämligen uttryckt glädje över att ha läst klart lite böcker Just Och det har jag gjort faktiskt ja, vad Jag har tagit mig igenom en trilogi Som väldigt många personer har sagt till mig att den är jättebra Och den borde man läsa man ska inte titta på filmerna Och det handlar om Hungerspelen Som är en trilogi av Susanne Collins Jag har sett filmerna, jag tyckte de var jättedåliga Och har fått tillsagt till mig att man ska läsa böckerna För det är det faktiskt de som är bra Ja, nu har jag läst böckerna Mm. Jag kan ju uppskatta det liksom dystopiska i då att mycket går åt helvete och såna här saker Det är ju alltid lite uppmuntrande Men överlag så är jag inte Dugg liksom så här glad egentligen Att jag har tagit mig igenom tre böcker Mer än just det faktum att jag har tagit mig igenom tre böcker Vilket är ganska bra för en person som inte läser så mycket just nu tycker jag så det, det känns ju skönt ändå på något sätt att jag har läst den här nu. nu. Nu kan jag säga till folk som bara, nu böckerna är så jävla jävla bra att eh, du får tycka det. <laughs> jag tycker inte det. Det är ungefär oh, på samma herregud. vis som jag jag brände igenom, jag tror jag har bränt igenom eh, sex stycken böcker med Lisa Marklund. Ah, stackare. Men alltså det känns som någon sån här, äh, möjligtvis, jag kallar det för toalettlektyr. Jag har säkert sagt flera gånger tidigare Men det är verkligen så här Du kan ta upp den när du sitter på dass Du behöver inte engagera dig så mycket Det är inte speciellt bra Och du kommer lämna dig ganska oberörd När du är klar med dem också Ja men nu har jag läst dem jag gör just såna här spellistor på Spotify bland. Jag tycker det är ganska trevligt. Framförallt så brukar jag engagera mig så mycket jag kan i att fokusera på relativt sätt om ny musik då. Uh, och då tänker jag att det är åtminstone släppt de kanske senaste 3, 4 max fem åren. Ja. Uh, och så finns det en sån här fin funktion på Spotify. Vi är för övrigt inte köpta av Spotify. Ja. Jag hatar mm. verkligen Spotify. Men de har en och annan funktion som är bra. Jag gillar mm. till exempel Release Radar. Som alltså då är uh, sånt som är baserat på sånt som du redan gillar. Och ja, deras det. nya släpp. Mm. Mm. Och eh, jag kände så här. Jag var trevligt. Uh, här kommer lite musik. Och vad var det här för trevligt låt? Ja, men det här var ju en ny låt med Chemical Brothers. Ja, ah, mm -hmm. vad kul! Vad va roligt! Mm. Eh, senare, några dagar senare, så var jag hos. Um, en kompis, vi samlade då det här gubbhögen helt enkelt, och ja. eh, satt och gubbade oss och gubbpratade gubbmusik. Ja. För Chemical Brothers, hur vrider och vänner på det, det är gubbmusik. Mm. Eh, och då var det ju flera som Ja, men Ride har släppt nytt, och så lyssnar vi på det. Det var jättebra. Så lyssnar vi på Stone Roses senaste också. Så mm. då, all all sån här gubbrock. Och så sa jag oh, Chemical Brothers har ju släppt nytt också. Och alla bara stirra <laughs> på mig som en jävla dåliga jag, jag var. Då slänger jag på eh, låten med Chemical Brothers då Where do I begin? Mm. Min polar han är ju jättesnabb Han har cirka 7000 LP-skivor hemma Och han mm. blicksnabbt bara drar ur Den tolvtumsingen som man har med den här Men den här har ju jag Den kom ju för jättelänge sedan den kom. Ja då visar det sig att den är från Dig Your Own Hole tror jag från, för, Hur som helst så är den från 1997 Ganska så exakt 20 år sedan Ja <låten>. och, och jag känner så. Här, Jaha, men varför har inte jag hört denna då? <skratt> <skratt> Hur kan <skratt> jag ha missat den? Jag ja. tror att det beror på att jag har liksom... Jag bodde i Spanien i den här tidpunkten mm. När den här plattan släpptes mm. Så att, eh, det kan ha med det att göra Att jag hade, jag hade fullt show med att stå på diskotek Och dansa till Macarena Och det ja, ja, var inte precis. så mycket Chemical Brothers Nej, så det jag är ju 12 den. år efter alla andra Men ibland <laughs> kanske till och med 20, <laughs> 20. år efter alla, alla andra Hur som uh. helst Mitt chosen är uh. ändå Chemical Brothers Where do I begin För de andra som eventuellt kan ha missat denna Fantastiska mm. låten är skitbra Verkligen, Okej, okay. Även om man inte är gubbig Start, start, jag finna, jag finna. Hej! hej, hej. <expressed untoSean> <Oliver> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, som att vara en Nobelfest-deltagare ja, ja, ja, mm. du... Vi får ju ibland kontakt med våra kära lyssnare Och jag vet inte riktigt hur det går till När de tar kontakt med oss Nej, inte jag heller Men jag har hört att man använder sociala medier Det är i alla fall Ärligt talat, där vi har koll Så använd sociala medier Så gå in på johanockida.se För där finns det länkar till massa shoes och så kan man maila oss på info.johan.ida.se mm. Så gör vi vad vi kan för att svara 20 år senare. <står> <Nej. slut> <snar> <snar> ja, vi jag är så tråkig mail. Vi kanske ska bita ut det. <snar> ja, eh, det här är ju kanske då eh, säsongsavslutningen. Eller ska vi spela in ett avsnitt till? <snar> det är bäst vi tar det till. För <snar> okay. nu, nu har vi inte planerat för avslutet. Nej, då gör vi så här då bara rätt och slätt. Då säger vi såhär, ja men vi hörs igen antagligen om en vecka då får vi tro. Ja det tror jag Eller vi hörs igen, vi säger såhär, ja. vi, så vi hörs igen kära lyssnare. Ja vi hörs igen. Ha det finast. Mm -mm. Ciao. Hejdå! Men då får vi väl skicka ut det här bland våra kära lyssnare då som kanske, kanske kan bättre och kan rita den här tekniken. Kanske lägga upp en liten finfilm på Youtube ja, och berätta ni den här för oss. Berättelsen om de här jägarna. Ja.